Це сталося два дні потому. Був дощ. Він не лив. Він буквально вилазив із сірих хмар, наче спагеті з бруду. Він наповнив анг, який знову затопив своє підземне царство. Вода виливалася і пащ гаргуль. Вона билася об землю так сильно, що на землі стояв туман із крапель рикошетів. Дощ барабани в понадгрупках на кладовищі за храмом дрібних божеств. Краплі падали і в невеличку яму, викопану для виконувача обов'язків констебля дуболома. На похоронах вартових завжди були лише вартові, повторював собі Ваймс. Так, іноді тут були родичі, такі як Ладіремкін і Рубіна, Дівчина Щебня, але натовпів не було ніколи. Можливо, Морк помав рацію. Коли ти стаєш вартовим, ти перестаєш бути кимось іншим. Хоча сьогодні були й інші люди, які мовчки стояли біля огорожі. Вони прийшли не на похорон, але спостерігали за ним. І був маленький священник, який надав послуги в стилі «впишіть сюди ім'я померлого», розраховані на те, щоб задовольнити одночасно усіх богів, які могли б його почути. Тоді Щебень опустив труну в могилу, і священник кинув на труну церемоніальну жменю землі, за винятком того, що грунт уже розмокнув, а тому не стукнув, а ляпнув по кришці домовини. І Морква на подиваймза виступив з промовою. Вона лунала понад вогкою землею та відбивалася від залитих дощем дерев. І це був той справді єдиний текст, який зараз би хотілося почути. Він був моїм другом, він був одним із нас, і він був відмінним вартовим. Він був відмінним вартовим. Ця фраза лунала на кожному похороні вартового, на якому Ваймс коли-небудь бував, мабуть, це скажуть навіть на похороні капрала Нопса, і всі сховають за спини руки зі схрещеними пальцями. Це було те, що ти мав сказати. Ваймс подивився на труну, і тоді дивне відчуття поповзло по його тілу, так само підступно, як дощ, що струменів по спині. Це була не зовсім підозра. Якби це відчуття залишалося в його свідомості досить довго, воно могло б вирости в підозру, але зараз просто шепотів його внутрішній голос. Він просто мусив запитати. І якби він хоча б не запитав, то ніколи не припинив би про це думати. І коли вони відійшли від могили, він не витримав. Капрале, так, сер. Кажеш, рожотики не знайшли. Ні, сер. Хтось сказав, що в останній його бачили у твоїх руках. Напевно, десь забув його. Знаєте, був такий гармидер. «Так, отак. От я майже впевнений, що бачив, як ти виходив з ним і з воріт гільдії. Мабуть, сер. Так. Хм. Тоді я сподіваюся, що ти забув його десь у безпечному місці. Як ти гадаєш, там, де ти його залишив, воно в безпеці?» Позаду в них могильник почав скидати мокрий, липучий анкморпорський суглинок у могилу. «Здається, у безпеці. Як гадаєте, ніхто ж його досі не знайшов? Ну, я маю на увазі, якби його знайшли, ми б одразу про це дізналися». Можливо, це все на краще капрале Моркво. Я, безумовно, на це сподіваюся. Він був відмінним вартовим. Так, сер, вам спробував ще раз. І мені здалося, коли ми несли ту маленьку труну, вона була трохи важчою, ніж може вважати гном. Справді, сер, здається, я не помітив. Але принаймні його поховали за гномськими традиціями. Отак. у цьому я переконався особисто, сер, сказав Морква. Потоки дощу падали з дахів палацу. Гаргулі зайняли свої позиції на кожному його розі, вухами відсіджуючи мошок і мух. Капрал Морква обтрусив краплі зі шкіряного плаща і відсалютував вартовому тролю. Він прорвався через рій канцеляристів і постукав у двері еліптичного кабінету. Заходьте. Морква увійшов, підійшов до столу, відсалютував і став у позицію вільно. Лорд-Ветінарі ледь напружився. А, так, сказав він. Капрала Морква? Я очікував. «Чогось на зразок цього. Я впевнений, що ви прийшли просити мене про щось?» Морква розгорнув шматок грубого паперу і відкашлявся. «Сер, маємо потребу придбати нову мішень для дротиків. Ну, знаєте, щоб було що робити, поки ми не на службі». Патрицій моргнув, а моргав він нечасто. «Перепрошую». «Мішень для дротиків, сер. Допомагаю вартовим розслабитися після служби, сер». Ветінарі трохи прийшов до тями. «Нову». Але ж вам видали нову минулого року. Це все бібліотекар сер. Нобі дозволяє йому грати, і він просто нахиляється і забиває дротик кулаком. Це псує дошку. Хай там як, щебень пробив її дротиком і стіну за нею також. Гаразд. І, ну, виконувач обов'язків констебля Щебню потрібно звільнити від штрафу за п'ять дірок у нагруднику. Гаразд. Скажіть йому, що більше так не робив. Так, сер. Ну, я думаю, це все. За винятком нового чайника. Патрисий прикрив губи рукою. Він намагався не усміхатися. От лихо. Ще один чайник? А що ж сталося зі старим? О, ну, ми досі ним користуємося, сер. Гарний чайник. Але нам потрібен ще один через оновлення. Перепрошую, яке оновлення? Морква розгорнув другий, більший аркуш паперу. Довести сторожу до встановленої кількості у 56 осіб відновити старі приміщення сторожі біля річкових воріт, антигодинникових воріт і сонцесвітних воріт, які будуть відкриті та укомплектовані для виконання вартових обов'язків 24 години на добу. Усмішка Патриція залишилася, але його обличчя ніби відділилося від неї, залишаючи її зовсім самотньою на цьому світі. Запровадити підрозділ, ну ми ще не знайшли для нього назви, для того, щоб шукати докази та досліджувати, наприклад, тіла покійних як давно вони померли, а для початку нам знадобиться алхімік і, можливо, гуль, з умови, що вони пообіцяють нічого не брати додому і не їсти на робочому місці. Запровадити спеціальний підрозділ, що буде використовувати службових собак – це буде дуже корисним. Очолити його зможе молодший констебель Англа, оскільки вона може… очолювати себе саму вже досить давно. А тут ще запит від Капрала Нопса щоб вартовим було дозволено носити будь-яку зброю, з якою їм зручніше виконувати обов'язки. Хоча б я волів, щоб ви відмовили. А лорд-ветінарій махнув рукою. «Гаразд, гаразд», – сказав він. «Я все розумію. А якщо припустимо, я відмовлю». Це була одна з тих довгих пауз, під час якої можна було побачити кілька сценаріїв майбутнього. «Сер, я навіть не розглядав можливості того, що ви відмовите». «Не розглядали?» «Ні, сер». «Цікаво. Чому ні?» «Це на благо міста, сер. Чи знаєте ви, звідки походить слово «полісмен»? Воно означає «людина поліса» від старого слова «поліс». «Так, я знаю». Патриці подивився на Моркву. Він ніби перетасовував сценарій майбутнього в голові. «Отже, гаразд, я задовільню усі запити, крім того, що стосується капрала Нопса. І я думаю, вас потрібно підвищити до капітана». «Так, я згоден, сер, Це було б добре для Анкморпорка». Але я не буду командувати сторожою, якщо саме це ви маєте на увазі. Чому ні? Тому що я можу командувати сторожою. Я думаю, вартові повинні робити те, що їм накаже офіцер. Вони не повинні робити це лише тому, що так наказав капрал Морква. Просто тому, що всі звикли слухати капрала Моркву. Обличчя Морква було ідеально спокійним. Дуже цікава позиція. Раніше була така посада «Командор сторожі. Я». я пропоную призначити на неї Семюля Вайнза. Патрисій відкинувся на спинку свого стільця. «Так», – сказав він, – «командор сторожі». Звичайно, у часи Лоренсу Доброго ця посада стала непопулярною. Тоді цю посаду також займав Ваймс. Я таки не спитав у капітана, чи то бува не його предок. «Так, предок. Я перевірив». «А хіба він погодиться? А хіба верховний жрець Офліанець? А хіба дракони вибухають, якщо їх злякати?» Патрисі схрестив пальці і подивився на моркву знизу вгору. Така його манера багатьох спантеличувала. Але, бачите, капітане, з Семом Ваймзом є одна проблема. Він не подобається багатьом серйозним людям. А я думаю, командору варто було б обертатися у високих колах, відвідувати гільдії. Вони обмінялися поглядами. Патрицій був у вигіднішому становищі, оскільки обличчя моркви було більшим. Вони обоє намагалися не усміхнутися. «Гаразд, відмінний вибір», – сказав Патрицій. «Я взяв на себе сміливість сер». «Написати листа ка... панові Ваймзові від вашого імені, тільки для того, щоб позбавити вас зайвої роботи. Можливо, ви б хотіли поглянути?» «Ви все продумали, чи не так?» «Сподіваюся, сер». Лорд Ветінарі прочитав лист. Декілька разів він навіть усміхнувся. Потім взяв ручку, підписав лист і повернув його моркві. «І це остання ваша в... запит?» Морква почухав вухо. «Насправді є ще одне прохання». Один маленький песик потребує домівки. Це повинен бути дім із садом, теплим місцем біля вогню та щасливими дітьми. Оце так, справді? Що ж, я думаю, ми можемо знайти таке місце? Дякую вам, сер. У мене все. Патрицій підвівся і покульгав до вікна. Спускалися сутінки. По всьому місту запалювали ліхтарі. Стоячи до моркви спиною, він запитав. Скажіть, капітане, усі ці балачки про складкоємця при стулу. Що ви про це думаєте? «Я про це не думаю, сер. Все це дурниці. Меч, камінь. Королі не з'являються ні звідки, розмахуючи мечем і все впорядковуючи. Всім це відомо». Але були якісь розмови про докази. «Здається, ніхто не знаходив жодних доказів, сер. Коли я говорив з капітаном, командором, Ваймзом, він сказав, що докази у вас. Тоді я, мабуть, кудись їх поклав. Але впевнений, що забув, куди, сер. «Он як. Але я сподіваюся, то було безпечне місце». У цьому я впевнений. Воно добре охороняється, сер. «Гадаю, ви багато чому навчилися від капі... командора Ваймса, капітане. Сер, мій батько завжди говорив, що я швидко навчаюся, сер. А може, місту і справді потрібен король? Як гадаєте? Я рибі потрібна якась штука, яка не працює під водою, сер. І все ж король може звернутися до емоцій своїх підданих, капітане. Приблизно так. Як ви нещодавно зверталися до містян? Так, сер. Але що він буде робити наступного дня? Не можна ставитися до людей, як до ляльок? Ні, сер. Пан Вайм завжди казав, що людина повинна знати свої обмеження. Якби був король, то найкраще, що він міг би зробити, це виконувати гідну роботу. І справді. Але, можливо, якби була якась нагальна потреба, то, може, він міг би подумати ще раз? морко повеселішав. Це те саме, що сторожа. Коли ми потрібні, то ми справді потрібні, а коли не потрібні, ну краще просто патрулювати вулиці і кричати Все добре. Звичайно, якщо все справді добре. Капітане Моркво, сказав лорд Ветінарі, оскільки ми так добре розуміємо один одного, а здається, ми і справді розуміємо один одного, я б хотів вам щось показати за мною. Він вийшов до тронної зали, яка в цей час була зазвичай порожньою. Він пройшов по широкій підлозі і виставив руку вперед. «Я думаю, ви знаєте, що це?» «Звичайно, золотий трон Анкморпорка. І ніхто не сидів у ньому багато століть. Ви коли-небудь про це думали?» «Що саме ви маєте на увазі, сер? Стільки золота. А з латунного моста зняли навіть латунь. Погляньте на трон, будьте ласкаві». Під моркою підлога. «Дітько!» Патрицій заглянув через його плече. «Та це ж просто золота фольга на деревині». «Саме так!» Це навряд чи було навіть деревиною. Гнилизна та барви боролися між собою за кожен його біорозкладальний фрагмент. Морква тиснув утрон мечем, і частина його м'яко ссипалася в пухерці пилу. «Що ви думаєте з цього приводу, капітане?» «Морква випростався». «Цілому, сер. Добре, що люди про це не знають». «Я так завжди й думав. Ну, не буду вас затримувати. Я впевнений, у вас ще є що організовувати». Морква відсалютував. «Дякую, сер». «Гадаю, ви і молодший констебль Ангва, ви добре ладнаєте?» «У нас чудове взаєморозуміння, сер. Звичайно, є невеликі труднощі», – відповів Морква. «Але якщо брати позитивний бік, у мене завжди є хтось готовий прогулятися містом». Коли Морква вже тримав долоню на руці дверей, лорд Ветінарі знову його кликнув «Так, сер». Морква звернувся на високого худого чоловіка, який стояв у великій голій кімнаті біля золотого трону, що поступово догнивав. Ви цікавитеся словами, капітане? Я можу попросити вас поглянути на один текст, який ваш попередник не зміг зрозуміти повністю. "Сер, ви ніколи не думали, звідки взялося слово політик?" спитав Патрицій. А ще є комітет сонцесяйного притулку, пояснювала Ладі Ремкін за обіднім столом. "Ти повиненся це вивчити. І асоціація землевласників, і дружня вогнедишна ліги" Ну ж бо у тебе не буде часу нудьгувати. Так, Люба, сказав Ваймс. Попереду були дні, заповнені роботою в комітетах та благодійних організаціях, які нікого не цікавили, до яких нікому не було справи. Напевне, це краще, ніж просто тинятися вулицями. Леді Сибіл та пан Ваймс. Він зітхнув. Сибіл Ваймс, у одівостві Ремкін, стурбовано на нього подивилася. Вона знала його іншим. Той самий Ваймс вібрував внутрішнім гнівом людини, що готова заарештувати хоч самих богів, якщо вони порушать закон. А потім він віддав свій значок і став... Принаймні, це був уже не той Сем Ваймс. Годинник у кутку відбив восьму. Ваймс витягнув свій подарунковий годинник і відкрив його. «Цей годинник на п'ять хвилин поспішає», – сказав він трохи голосніше за дзвін. Він закрив книжку і знову прочитав на ній слова. «На варті вашого часу від старих друзів з варти». Він був певен, що за цим стояв морква. Ваймс упізнав почерк і цей безглуздий потяг до зайвих ком. Вони попрощалися з тобою. Вони залишили тебе без звичних справ. І подарували годинник. Перепрошую, пані. Що, Вілікінсе? На порозі вартовий, біля чорного входу. Ти відправив вартового до чорного входу? Спитала леді Сибіл. Ні, пані, він сам прийшов до того входу. Це капітан Морква. Ваймс затолив очі долонею. Його зробили капітаном. «А він підходить до чорного входу», – сказав він. «Так, оцю мовись, Морква. Приведіть його». Ніхто, окрім Ваймза, не помітив, але дворецький поглядом шукав дозволу від Леді Ремкін. «Роби так, як каже господар», – вічливо наказала вона. «Я нікому не господар», – почав Ваймс. «Семе облиш», – заспокоювала його Леді Ремкін. «Ні, не господар», – похмуро сказав Ваймс. Морква увійшов і зупинився, як за командою «Струнко». Як завжди кімната стала для нього просто фоном. Це гаразд, хлопче, сказав Ваймс так мило, як тільки міг. Тобі не потрібно салютувати. Потрібно, сер, заперечив морква. Він подав Ваймзові конверт з печаткою патриція. Ваймс підхопив ніж і зрізав печатку. Гадаю, з мене п'ять доларів за те, що ношу вдома кольчугу, пробурмотів він. Він читав, рухаючи губами. Дідько, сказав він, врешті-решт. П'ятдесят шість. Так, сер, щебінь з нетерпінням чекає на новобранців. У тому числі на нежить? Тут написано, що набір відкрито для всіх, незалежно від виду та тілесного стану. Так, сер, твердо сказав Морквим. Всі вони громадяни. І що до сторожі зможуть вступити вампіри? Вигідно для нічних чергувань, сер, і повітряного спостереження. І завжди корисно, якщо знадобиться зайва домовина. Так, сер. Вам спостерігав, як його невдалий жарт проходить повз голову Моркви, навіть не постукавши в мозок. Він повернувся до листа. «Ммм, пенсії для вдів». «Ти ба?» «Так, сер. Відкриття старих приміщень сторожі?» «Саме так написано, сер. Гаймс читав далі. Також ми вважаємо, що оновлена і розширена сторожа потребує досвідченого керівника, якого поважали усі верстви, суспільства, і ми переконані, що ця посада призначена саме для вас. Тому ви негайно берете на себе обов'язки командора міської сторожі Анкморпорка». Ця посада традиційно пов'язана з лицарським орденом, який ми з нагоди і запроваджуємо знову. Сподіваюся, мій лист застане вас у доброму здоров'ї. Щиро ваш. Гевлок ветінарі етінарі. Патрицій. Ваймс прочитав це ще раз. Він барабанив пальцями по столу. Не було сумнівів, що підпис був справжнім, але... Капр... Капітани Морко. Сеер. Морква дивився прямо на нього блискучим поглядом особи, що пишалася своїми службовими досягненнями, та з абсолютною рішучістю ухилялася від будь-яких прямих питань. «Я... я...» Вамп знову взяв листа, поклав його, знову взяв і передав його Сибіл. «Дивовижно», – сказала вона. «Лицарство. Краще пізно, ніж ніколи». «Та ні, це ж не для мене. Ти ж знаєш, що я думаю про так званих аристократів цього міста. Звичайно, крім тебе, Сибіл». «Можливо, саме час розбавити статистику», – сказала Ладі Ремкін. Його освітлій сказав, – втрутився морква – що жодна частина наказу не підлягає обговоренню, сер. Все або нічого, розумієте? – Все? – Так, сер. Або нічого. – Так, сер. барабанами барабанив пальцями по столу. – Ти переміг, чи не так? – сказав він. – Ти і тут переміг. – Сер, не розумію, сер. – відповів Морква, випромінюючи чесне незнання. Настав ще один момент небезпечної тиші. – Ну, звичайно, – сказав Ваймс. – Не існує жодного можливого способу прослідкувати хід подій. Що ви маєте на увазі, сер? питав Морква. Ванс потягнув канделябр до себе і тиснув пальцем у папір. Ну, дивись, що тут написано. Ось тут про відкриття старих приміщень біля воріт. Який у цьому сенс? Прямо там на краю? О, я впевнений, що ви зможете підняти питання організації, сер, сказав Морква. Забезпечити цілодобову охорону воріт. Так, але якщо ми хочемо слідкувати за ходом подій, нам знадобляться чергові вздовж вулиці Вязів, далі у затинках біля доків а ще на півдорозі посеред короткої вулиці, а може навіть на Королівському тракті, десь там. Ми повинні подумати про густонаселені центри. Скільки осіб призначається на кожен пост? Здається, 10 Росер, але можливі зміни. Ні, так не можна. Має бути не більше шести. Капрал, скажімо, і один вартовий на зміну, і все це за щомісячним графіком чергування. Зробимо гнучкий графік. І таким чином місто буде під постійним наглядом. Це дуже важливо. І якби в мене тут була карта... О, дякую, Люба. Гаразд. Тепер подивися сюди. Номінально в нас 56 людей, так? Але тепер сторожа працює цілодобово, і кожен повинен мати вихідні дні на два поховання бабусі на рік. І ми ще не знаємо, які традиції у нежитті. Можливо, вони повинні періодично відвідувати власні поховання. А там хтось захворіє, тому нам потрібно чотири зміни. Підкорити є? Дякую. І ми ж не хочемо, щоб усі вартові змінювалися одночасно. З іншого боку, ми повинні дозволити кожному офіцерові сторожі певну самостійність. Але нам слід підтримувати спеціальний загін у псевдополярді для надзвичайних ситуацій. Так, дай мені той олівець. А тепер дай он той блокнот. Добре. Дим від цигари наповнював кімнату. Маленький подарунковий годинник грав свою мелодію ще чверть години, але його вже ніхто не помічав. Леді Сибіл усміхнулася, зачинила за собою двері і пішла годувати драконів. Любі мої мамо й тату, ну ось у мене дивовижна новина я тепер капітан. Це був дуже напружений і різноманітний тиждень. Зараз усе перерахую. І ще одне в одному з приємніших районів Анка стояв великий будинок із просторим садом, дитячими годілками на дереві і напевно теплим місцем біля багаття. Розбилося вікно, гаспод приземлився на галявину і як навіжений побіг до огорожі. Ароматні бульбашки на всі лотіли з його шерсті. На шиї в нього була стрічка з бантиком, а в роті миска з написом «Пан Пушок». Він викопав собі шлях під парканом і вибіг на дорогу. Свіжа купа кінського гною миттю змила з нього квітковий запах, а п'ять хвилин несамовитого чухання зняли бантика. «Жодної блохи не залишилося», – застогна він, опустивши миску. «А ось, ось вони рідненькі! Юху. Я вільний, а?» Був вівторок. Це означало поріги з м'яса і підозрілих тельбухів у гільдії злодіїв, а головний кухар там, як відомо, чутливий до виляння хвостом і жалісливого погляду. І пес, якщо тримає у роті порожню миску і благально дивиться на нього, точно досягне успіху. Здерти напис «Пан Пушок буде неважко». Можливо, це було не так, як повинно бути, але все було саме так. Загалом, подумав він, все могло закінчитися набагато гірше. Кінець. Читав Сергій Робчук, 2026 рік.